Sådär, ja jag sitter här med Messenger och vi kan ju börja presentera. Vi har på sång Josef Minör. Hej. Sen har vi på bas Johnny Sandberg. Yes. <laughs> Simon Löfven på drummer, Fredrik M på gitarr. Jajamän. Sen har vi Eddie Videl som som också på gitarr men han är inte här för tillfället. men! <laughs> ja. ja, men för de som inte vet vilka ni är, vilka är Messenger? Messenger är ett, ett rockband ett hårdrocksband som lirar. Spelar melodisk, bitvis, rätt så tung hårdrock. Mycket sång och lite, lite skrik, mm. mycket dista här Klassisk hårdrock. Ja, precis. Det finns, de låter som jag har hört är lite, lite 80-talskänsla över också. Ja lite, ja, lite så inspirerat. det är. Ja, men och sen som ni påpekar mycket på i texter och sånt, ni är ett kristet rockband. Stämmer. Precis. Viktigt. Ja, men då så. hur startade bandet? Ja, alltså så här. Vi har haft ett band innan som inte Jon var med i, som hette Eternal Life för en massa år sedan. Eh, det var på påskajus där bara, men sen lade vi ner det. Sen har jag och Josef spelat en olika konstellationer på alla möjliga vis. Eh, sen så var de också lite utövande, och då satt vi och pratade en gång. I kyrkaffären var det var. att vi borde starta upp det här Italana Live ja, Det var roligt. Men eh, tänkte att vi gör det på ett nytt sätt, på ett lite seriöst sätt. Nu mm. kan vi inte hata Italana Live. Eh, så vi startar upp det här bandet, och efter lite fundering så kommer vi fram till att det ska heta Messenger. Eh, och så har vi också till nu och frågar: Vill du spela bas? Ja, ja, så då kommer jag in och styr upp det hela. Nej, <laughs> bra. Ja. Det var ett wildcard. Vi trodde att han inte riktigt var sig himla sugen, men det visar sig att han var med sugen av alla. Alltså. <laughs> ja, det är bra det. där. Kanon, kanon. Ja, så då började ni började ni på en gång med egna låtar eller körde ni? Ja, vi hade ju några gamla Eternal Life-låtar som ja. vi dammade av lite grann och <laughs> snyggade till så att de var lite bättre. Så mm. de körde vi. Sen körde vi lite covers i början. Mm. Lite Striper och Halloween och allt möjligt joks. Ja, ja. ja och sen hur började ni komma ut i rocklivet? Är det ni satt och spelade mycket för kyrkan eller var det... Åter ni är det... runt i nya kyrkor eller var det liksom... Ja, allt möjligt kan man väl säga. Ja. Vi har kört några kyrkturnéer med, med Simon Ådal ja. förra hösten här. Det var ju riktigt kul och då åkte vi helgturnéer och turnerade ja. kyrkorna i landet. Men vi är, annars var vi runt också till pubbar och, ja, ja. och krogar och ungdomshak. Och, ja. Ja. lite All... överallt. Ja. Ja. Ja, ni har ju till och med varit i England och Precis. hur kändes det då? <laughs> Det oh, var spännande, det var långt ut vid Vishan i Wales <laughs> faktiskt. <laughs> Ritt ut ingen ingenstans här. Ja. Får och kullar. Precis, bland får och kullar. <laughs> där hade de en hårdrock-gathering uh, för kristna metalheads. Ja. Det var en hel helg kan man säga. Ja, kaos. Så, uh... ja, hur blev ni mötta där då? Ja, det var en succé. Ja. ja, det var det. det är bra. <laughs> ja, absolut. <laughs> de gillar det. Ja. Riktigt bra. Ja, det är mycket bra. bra. Jag vet. Äntligen fattar någon vad vi sjunger. Ja, <laughs> <laughs> ah, <laughs> precis. <laughs> precis. B för Sverige vart jobbigt. Ja, jag förstår det. Och det var ju den ni gjorde med Erik och då, hans en cover ja, på bann. Var det så ja. ni kom i kontakt med honom också, eller? Ja, det har Vi Vi hade ju den här kameran som vi ville göra. Och det kan ju vara så att man, om man ska släppa en kamera på en skiva så behöver man ha tillstånd så. Mm. Vi var osäkra på om vi behövde göra det här. Men vi tog det säkert för att vara osäkra och mejlade Simon och skickade låtarna och sa. Vi har gjort en kamera på den här. Vi vill ha den på den skiva. är Det okej. Okay? Och vi fick svara, ja det är klart ni får, den är ju bra. <laughs> eh, inte med riktigt haft... så många ord. Nej, <laughs> nej faktiskt. Den, jag tror att han skulle vara bra. Bara, kör bra, på. <laughs> bra, kör precis, typ. Men sen har vi haft kontakt med han mycket idag. Eh, och han är jätte och det är väldigt, väldigt roligt. Mm. När vi körde den här turnén så sa han till och med att kör för sverige 9, ni, ni hör den bättre. Jag orkar inte. <laughs> ja, är till och med som jag som inte är kristen av mig. Mm. Jag kan ju till och med säga att jag brukar sitta och sjunga på den i bilen. Liksom. <laughs> sen den fastnade den i riktigt krymkappen. Ja, fantastiskt bra. Ja, sen, när släppte ni Heart of Mind? Det var den första. Mm, jag jag det. 2012 det är va? Ja. Då var pappren Det skulle bra. Då är också. Ja. Ja. Jag jag det nog så. Ja, Det kommer fram till det. låtarna. Där är det... – Mycket eget eller? – Ja, tre av dem är ju gamla Eternal Life låtar. Okay. E Eternal Life heter jag en av låtarna. E Turn to you och The day mm. är de de gamla uppfyffade låtarna. Men Sen har vi ju BF Sverige då, och sen har vi två nya. – Heart and Mind, Heart and den, Mind. den var jag nyskriven när vi spelade Exakt. Heart and Mind skrev vi ju tillsammans i Japan. Mm. Okay. Eddie kommer och riff och sa, låter det här bra grabbar, och sen så gör man vi lite grann på det och så hade vi en låt helt vips. Ja det är sånt så här brukar vi alltid, jag och Fredrik, nu vi har gjort någonting och Jonny med för den delen så gör vi mest hemma mm. och så blir vi ganska färdigt mm. redan hemma och så tar man med sig en färdig produktion till repan men det här var lite annorlunda. Ja, det är kul. Mm. Och sen nu har ni precis släppt nya Perfect Storm i IPN. Yes. Är det bara nya låtar på dem? Eller är ja. egna? Jo, egna är. har det. vi har ju lerat låtarna live i flera år ja. <laughs> men vi har inte haft dem på skivan. <laughs> Okej. Okay. Ja men, nu, ja, men det är i stort sett bara egna. Vi har med en, en liten överraskning också det är på slutet. Ja, okej. Okay. Ja, trevligt. Ser <laughs> <laughs> inte ut det här för något. Nej. Och sen jag släppte en ny musikvideo också. Ja, på låten I Need You Now. Yes. Hur kommer det fram till den låten skulle jag musikvideo. Det var producenten egentligen som mm. sa, att den här måste ni en video på. Han mm. hakade fast senare på den 30 meter då. Den var radiovänlig så. Var radiovänlig. Det är viktigt för oss. Ja, det, är bra. Ja, men det, det är en bra låt som passar just första singeln och, mm. och lätt låt att göra video på. Och det är väl den låten med, om jag får tala för mig själv, så är det den låten med starka budskapen då mm. Som vi gött att få ut. Ja precis. Kanske inte ni har med om. Det är, det är jag som har skrivit låten så kanske inte kan göra den extra mycket. <laughs> jo ja, det är nice. Ja, men musikvideon, vad spelar ni in den då? Kyrkan ja. i Börstil. Börstil, för, Börstil. för ja. de som vet var den ligger utanför Östhammar precis. <laughs> Stor gul kyrka. Mm. Så ni som bor här i närheten vet säkert att åkt förbi där. Japp. Ja, men sen körde ni det, tre release-gig nu för nya skivan. Ja, Stämmer det? <laughs> det är lite spontant jag hade ju hade varit sugen på att göra en snygg, fet release-party i Grukan Boys, men det vart liksom aldrig av. Eh, men sen så helt, så fick vi tre spelningar. En i Sundsvall på någon konferens de hade där, festival. Och sen en i Örebro på en ungdoms kickoff de hade i fjärdagsförsökan. Och sen så nu i fredags i... Och, mm. och så hade vi en i Norberg också. Okay. Där, där de evakuerade för branden. Jaha. Ah. E hade de en, en liten gala för offren för branden. Ja, just det, det var ganska jag hörde talas om den. Det var, var väldigt stor brand, men det var inte så mycket folk på galan. Sa, det var Det var inte... Men det var kul ändå. Jag hade vi strålkastare ljus i ansiktet så såg inte lite ja, okay. det. Var där. Kanske var någon. Ja, det gick bra. Ja, men de här Elis då, har det blir bra med mötta med nya skivan och Ja. ja och vi har fått höra väldigt mycket bra om nya skivan just. Mycket recensioner och kommentarer och sådär. Så det är, det är nice. Vi Sen har det inte varit mega mycket folk på spelningarna nu. Men vi har inte gjort så mycket reklam för dem heller. Så. Nej. Det är ju rätt så stor skillnad produktionsmässigt på en nya och gamla. den ja. nya är proffsigare mm. helt mm. enkelt. Ja men ni fick hjälp på när vi svarade så. Mm. Körde lite med Uppsala band kan man kalla det för. Safe mode. Mm. Precis. Precis. Trömmelsen mm. där. Studio. Ja. Safe Sound Studios, om vi ska göra lite reklam. <laughs> Passa in länge ja. inte. tror vi har pratat om det bandet någon gång också. Jag såg dem i Uppsala. Så. Ja, ja. känner ja. säkert igen namnet. Ja. ja, men hur ser framtiden ut för er då? Har det något planerat? Framtiden ser ljus ut. <laughs> det är hela världen ligger öppen som en, <laughs> det är bra. Som som en mössla. Jag <laughs> får bara gripa pärlen i Nej då, men... Det är spännande. Vi har, ja. ju mycket, vi har ju fått en manager nu precis, också från Safe Mode. som ja, okay. Samuelsson på Jonomedia om vi ska lite mer reklam. <rör> <h welche> uh, <h öğren> äh, men Det Han mm. hjälper oss med alla möjliga grejer. Han har hjälpt oss med releasen av skivan och andra här snygga som är har gjort nu. Och, uh, lite sådär. Så det ska bli spännande att se vad vi kan få till det. Mm. Sen är det lite, vi bor lite på olika ställen nu och Eddie ska gifta sig och en massa gukamoys. Så är det, det, sen... ja, <laughs> <dom istället. laughs> det är mycket nu med dem istället. Precis. Det ska nog gå bra. Det tror jag. Det känns mm. bra. Men skivan, hade släppts nu eller? Ja. Mm. I måndags. I måndags. Ja, ja, ja. Så är det nära en gång. Ja, ja, ja, ja. Finns på Spotify också <laughs> att lyssna på. Mm. Ja. Och där har jag lyssnat på den faktiskt. Ja, riktigt Men bra gjort. Då gör man bäst i att söka på Perfect Storm. För det finns lite andra band som kallas för Messenger också. Mm. Så det är, ja, eller före detta, Heart of Mine då. Precis. Ja. Och hittar man ganska lätt till er. Exakt. Vad hittar man er annars då? Finns det några smidiga ställen? Ja, vi har ju Facebook. Eh, Messenger Official heter vi där. Mm. Eh, där kan man hitta massor. Sen har vi en hemsida som ligger nere nu på grund av lite tekniskt strul. Eh, men det är messengerofficial.org. Mm. Där finns det lite videos, lite bilder och lite mm. allt möjligt. iTunes, mm. finns, det. finns det de som kör med det? Mm. Ja, just det. Där kan man köpa uh, båda skriverna, tror jag. jag tror det. Ja. Mm. Och så Youtube om man ser lite videos. Det finns några precis, uppe. Precis, så det är bara lättast att söka på Messenger och låtnamnen. Då. Precis, precis. Ja, men eh, som man har förstått så kanske det är mycket mer budskap för er. Mm. Ja. Är det mycket så alla låtar, det är väldigt viktigt för er just med budskapen. Ja, alla låtar måste ju handla om någonting. Ja. Lite så. <laughs> så, att, <Ja. laughs> så att, det är klart, ja, men jag, eller ja, i och för sig, jag har... Jag har ju spelat i band för det. Vi har liksom skrivit alla coola ord vi kommer på på ett papper och sen, mm. sen pusslar vi ihop dem. <laughs> det det är lite viktigare. Ja, ja det är ju kul och att skriva om något som betyder något. Mm. Ja, det är klart. Men det kan ju bli lite vad som helst som är liksom aktuellt i våra liv. Men mm. eftersom det är... Alltså Jesus betyder ju rätt mycket för mig så blir det ju det som det handlar om hela tiden. Ja, Men det är mycket är era personliga liv som när ni skriver om låtarna. Ja, det speglas i alla fall i det. Mm. Verkligen. Det, är, det, det finns ju många, det finns många olika typer av kristna band. Det finns de som är supermigatydiga där varenda låt är predikad i princip. Och på ett sätt har vi väl det kanske i våra låtar också. Men vi vill att de ska kännas de ska vara relevanta. Det ska inte bara vara Jesus är kung i varje låt. Liksom, mm. Även om det kanske blir kontentan. Eh, ja, som till exempel Tear down These Walls handlar om, den, här, den kan du berätta på det här om, det är det som man skriver. Ja nej men det är, det är väl mer an, att med andra människor, när de deras förväntningar så blir det är som att det byggs upp murar i ens liv och, och då finns det en väg man kan vända sig till Gud för att rasa ner de här murarna som är, finns i ens hjärta. Så det är mycket sånt, låtarna. Precis, handlar om, de handlar om Gud och livet med Gud kanske man kan säga. Ja. Vi lite skissar schyssta på det. Ja, ja det är bra. precis. Josef sa det en gång att vi spelar för... Våra främsta målgrupp är... Det är mest jag som brukar säga. Jag kanske säga det jag som säger istället. Men, men våra främsta målgrupp är hårddockare som inte är kristna. Och mm. kristna som inte är Vi tänker att man kan bli frälst två gånger. Man kan bli frälst till Jesus och sen kan man bli frälst till hårddock också. Mm. Ja, men det är helt rätt. Som vi brukar säga, inom hårdrock är vi alla bröder och systrar. Så. Det är, är stora likheter. Ja, precis. Ja, men det är ju som jag personligen, jag har ju lyssnat på er. Jag köpte ju ja, förra Heart Mind-skivan och suttit mm. och sjunger med och lyssnat. Och jag är inte ett duggkristen. Mm. Och jag sitter inte och tänker så mycket på texten utan det är ju bra musik som ni gör. Liksom. Mm. Och sen ja, är det ju väldigt så här, lättvänliga texter. Mm. Så det kan jag förstå att sådana som inte är inom hårdrock så jättemycket kan ändå acceptera eller gilla liksom, texten och sånt. Precis. Det är sköna texter. Absolut. Exakt. Ja. Men har ni någon mer ni vill tillägga om Messenger? <här> Oj, övriga frågor. Här skulle vi ha planerat. <här> <här> Nej, <här> <Fyrt. här> Sätter vi på sin. Ja, kör en prediken också. <här> <här> Nej. Men Nej men jag på det. I, um, när vi var spelade i Gävle nu sist så var det en kille som kom fram och pratade och sa att han tyckte det var så gött med ett rockband som står för någonting annat än bara han så ont hela tiden. Mm. Och det är ju alltså eh, menar, även om man kanske inte tar till sig det, liksom, kristna budskap i våra texter så har vi i alla fall texter som är positiva. Eh, och det ser vi som en schysst grej att ja, vara lite mot kultur. Eh, vi tänker att, det, det fanns någon som sa en gång att jag förstår inte jag på alla de här hårda tunga mättarbarnen som är så arga och de var, var så arga mm. över, eh, vi ser ju hårdrock inte som en arg musik, utan vi ser det som en musik full av, alltså en genre full av energi. Mm. Och den energin kan man rikta åt alla möjliga håll. Eh, och vi vill rikta det mot ett positivt håll. Det är ganska viktigt, det håller jag med om, absolut. Ja. För det är ja, som jag, jag lyssnar, som de flesta som lyssnar på podden vet, Five Finger Death Punch mm. där det är väldigt mycket hat och så här. Mm. Men eh, det är inte så här hatet jag sitter och tänker på, utan det är mer som du säger, energin. Mm. Det är när man vill plocka upp på en sån konsert. Det är liksom, då vill man ju fylla sig den här energin. Mm. Det är det som är så värdelöst när man går på band och så står de helt stilla och bara pling, pling, pling och man bara, ja, bra musik, men <laughs> man känner inget ut det och där då vill man liksom få en fin. och det tycker jag ni kämpar ganska bra med, ni rör lite på mm. er och mm. kör det är väl, är det, det är, Men det är ändå viktigt med choven för att visa att vi, vi tar det här på allvar mm. också, ja. ja, visst, exakt Ja, vi, vi <laughs> precis som Jesus var 100 procent Gud och 100 människa så är vi 100 kristna och 100 procent Ja, har ni någon mer att tillägga? Nu har vi nästa bokade spel mm, kan vi se. Ja november i Sundsvall Vilken tatt är det? Åttonde november ja. i Sundsvall Sundsvall är det är lite av våra hemmaorterna Ja det blir då. Ja. <laughs> ja men så vill man kolla upp då är det ju väl ja, Facebook sidan är väl lättast att hålla koll på er. Ja det är bra Det är det, det upplateras oftast ja. Gör det Och vi kommer ju lägga upp som sagt alla sidor vi har hittat på ja. våran blogg också så kan man gå in och kolla där kan hon, kan hon. Men eh, vi börjar väl bli ganska klara med, vi tänkte att vi brukar köra fem snabba frågor okay. som vi brukar köra och ni får två svaralternativ, så väljer ni ett av dem helt enkelt. Mm. Det är ganska simpelt. Tillsammans som andra alltså? Nej, Nej. var för sig så kan du bråka svårt. efter det. Så. <laughs> ja. Ja. Men vi börjar med första, mm. klubbspelning eller konserthus? Klubbspelning. Klubb klubbspelning, det är ganska, alla gillar Sen nummer två, vad är bäst tillsammans med hårdrock? Är det orkester eller körsång? Körsång. Orkester, kör. Ja, <laughs> för Nej, I men jag säger kör. Vi, vi gjorde ju ett gig med ungdomskören. Mm. Här i Fjöre kyrkan en gång. Ja. Det, var, det var maffigt alltså. Mm. Ja, jag hoppas på snart. den, det var riktigt bra faktiskt. Mm. Men det är klart orkester, det är inte det heller. Nej, men kör. Kör där? Ja, kör. Kör. Kör. kör. kör. Kör, Kör det. Ja, ja, köper det. Det. Kör det. Ja, det är tillsammans kul. Den här tror jag jag vet redan. Men bra texter eller bra musik? Bra texter. Ja. Ja. Bra, texter. Ja, bra texter med dålig musik. Det är att man kan verkligen säga att musik kan fördärva texter också. Mm. Och ja, mm. när liksom, folk som för sig att musiken inte spelar någon roll. Då ja, kan bli jobbigt. Mm. Det, är ju, alltså, det är bäst att ha lite av båda. Precis. Musiken är ju, tänker jag i alla fall, till för att Alltså, betona texten, hänger du med? Mm. Att... Musiken tillför att betona texten. Så att det saker som var... Så det var samma... samma sak, tog man med? <skratt> <skratt> ja, det var så jag <skratt> Nej, men som så säger. Alltså, dålig musik <skratt> är en bra text. då Man sabbar ju liksom poweren i texten. Lättare att komma undan med lite dålig text. Men bra musik. Ja, visst. Aha, det är det. Exakt. Det var därför gick så bra för de instrumentala musikerna på 1600-talet. <laughs> så tar vi fråga nummer fyra Svart eller vitt? Vitt kör vi nu för tiden Jag har registrerat företag blir ah firma ah, äh, ja. <laughs> Klädvåldssvart Ja det är lite mer raket mm. ja. Det är inte så mycket Glamdagar när det var mycket slickat vitt Och Nej. Nej. Vi, vi har haft de dagarna <laughs> <laughs> <laughs> Och sen sista frågan som vi alltid kör här Det är Star Wars eller Star Trek Star Wars, Star Wars. Star Wars. Mm. Mycket bra Vad <laughs> är <it's> Star Trek? <laughs> <laughs> Inga trekker så här inte. Ja men som sagt Kan vi dra var som man hittar det en gång till Lite snabbt På Facebook Messenger och då kan man även söka på äh, messenger, Official, messenger Official. Ja, precis, Så kommer fram. Så har vi messengerofficial.org är hemsidan. Så den kommer komma upp inom kort här. På Spotify mest lättillgängligt söker man på Perfect Storm eller Heart and Mind. Och äh, finns även på iTunes. Man söker på skivnamnen. Mm. Och vill man se musikvideorna då är det Youtube och, det. och, och Låt låtarna. YouTube. Ja, exakt. Perfekt. Ja men då tror jag att vi har fått det mesta om ni inte vill tillägga till någon mer. Och allt folket sa det. Amen!